Comisarul și cutia de pudră. Scenariul radiofonic de Alain Frank. Nici de mult aici? Cam de pe la 1 noapte, am plecat imediat după ce v-am anunțat. Ai identificat victima? Il Michel Rolac, industriaș. Mm. Cadavrul e în salon, poftiti. Da. Chiar acum au sosit si cei de la parchet. Bună seara domnilor! Bună seara da. domnilor! Corpul victimei n-a fost mișcat din loc. Nu, acolo a fost ucis, stând în fotoliu. Cu două gloanțe de 7.65. Mai aflat N-a fost greu, Cigașul și a lăsat arma pe masă lângă victimă, un pistol beret. Da, ce-ai făcut cu el. L-a luat Mathieu ca să cerceteze amprentele. Hei, Mathieu! Ozi? Da. Bună seara, domnule Legan. Bună seara, ai descoperit ceva? Nimic, a fost șters bine ca să nu mai existe amprente. în rest, pe mobile, pe clanțele ușilor? Da, lăsați -ne puțin timp, domnule Legan, abia am sosit. Urta, ia pistolul, nu mai am nevoie da, de... da nu oh, seara lui Croang, măsăra, domnilor, ce mai faci, dragul meu? Bine, doctorule, bine, <laughs> mulțumesc! În orice caz, mai bine decât clientul dumneavoastră, <laughs> o crimă ca de obicei, După azi. cum se vede. A, păcat, păcat. Frumos bărbat, la frumoasa vârstă de 40 de ani. Dar ce se petrece lui Croang? Morțile astea violente nu mai contenează? Am treabă până peste cap. Aseară, brigada fluvială mi-a trimis doi necați. De cât timp a murit? <laughs> Asta. Asta e puțin. Da. Obrazul pare căldut. Rigiditatea n-a survenit să zicem, minimum o oră și maximum 5. Cu alte cuvinte, a fost ucis între orele 20 și miezul nopții. Nu s-ar putea ceva mai precis? Greu pentru moment, dragul meu, dar așteaptă rezultatul autopsii. Și nu fi așa de grăbit. Va trebui să aștepte rândul clientul Dumitare. Vom vedea mâine după amiază. Mai devreme nu mă pot ocupa de el. Și acum, domnilor, vă salut. Pe curând, Le Grand. La revedere, la revedere, doctore. Medicul ăsta mă calcă pe nervi. Și pe mine. Cine a descoperit victima? Soția lui. Fusese la cinema. Când s-a întors, l-a găsit așa cum îl vedeți. Unde-i acum? În camera ei. A făcut o criză de nervi când am venit noi. Am sfătuit-o să se odihnească puțin. Bine, merg să o văd. Mă conduci? N-ai poftit, aici. Poftim. La seara, doamne. Sunt comisarul lui Intrați, domnule, vă așteptam. Doamnă, știu că vă este greu. Totuși vă rog să-mi spuneți exact cum s-au petrecut lucrurile. Domnule, este de simplu. Îngrozitor, de simplu. Aseară am ieșit în oraș cu sora mea. La întoarcere ne-am despărțit în fața casei. Am urcat, am intrat în apartament și am deschis ușa salonului. Atunci l-am văzut. Ochi. Avea ochii deschiși. Am crezut că mă privește. Așteptați o vizită în lipsa dumneavoastră? Mm -hmm. Și-a se niște dozare la birou. Ori decât ori lucra seara, dorea să fie liniște, să nu-l deranjeze nimeni. Dar de mă ruga să-l las singur. De asta am și ieșit. Oh, dacă aș fi bănuit. Doamne. Cine, cine a putut? Cine a putut să o facă? Nu știu, că din vă. Mi-a scăpat. Da, ordan. Da. Poftici. Mulțumesc. Mica. Mulțumesc. Trebuie să vă mai pun o întrebare, doamnă. Dacă pot să vă ajut. Soțul dumneavoastră avea tușmani? El? Dacă l-ați fi cunoscut, nu m mai întreba. Michel era un om minunat, bun, blind. Toată lumea iubea. Deschid eu, da, bine. Trebuie să fie soții vizioare, niște vechi prieteni. Le-am telefonat înainte de venirea dumneavoastră. Nu mai suportam să stau singur. Scumpa mea, Odete! Eblina! Te rog! Scuzați-mă! Scuzați-mă! Scuzați-mă! Scuzați-mă! scuzați Ții deși ar fi închipuit. Nu miștește-i de draga mea mă Piele domnilor sunt de la poliție. Noi să vă lăsăm, doamnă. Vom reveni aici mâine dimineață. Da, da, da, mâine. Mâine dacă vreți, dar... Acum nu mai pot. Biniștește-te, <gâng> draga mea, sunt cu tine. Uite, ți-am adus un calmant. Eu... Eu te las cu Evelin, Odet. Dacă ai nevoie de ceva în zilele care urmează, să-mi spui, te rog. Pierre... Pierre. Uh, Urtește-te. <gâng> uh, Iată, Domnule comisar. Dacă nu aveți nevoie de mine, mă duc să interoghez vecinii, poate observa ceva. Bine, bătrâne, du-te. Ce fac cu pistolul? Îl păstrezi? Nu, dă mi pofteți. poftiți. Ei, dar... Pistolul ăsta... ce cu el? L-ați mai văzut, domnule Vijoa? Parcă... Mi se pare că e revolverul lui Michel. Domnul Rolac avea revolver? Da, da, îl păstra în sertarul scrinului. Aici? Da. Cotia pistolul e aici, cu permisul de portar, Beretta, calibru 765, numărul 31, MV287-816. Dar nici o îndoială. Este același. După părerea dumneavoastră, domnule Vijoa, cine putea să știe că arma se găsea acolo? Toată lumea. Luisier Orlăc îi plăceau mult armele de foc. Era tare imântul de pistolul ăsta și nu pierdea nicio ocazie să-l arate. Venind cu tot soiul de explicații tehnice din care. N-am priceput niciodată mare lucru Interesant Aș da să-mi despre domnul Rolac Îl cunoșteați bine, mi se pare Da, da, de când era copil A fost prieten cu lui. Ce fel de om era Michel Rolac? Ce să vă spun Inteligent, fin, grozav de muncitor În urmă cu câțiva ani A pus pe picioare o afacere Care a înflorit extrem de repede Afacerea Rolac și Brăie Ați auzit, poate, vorbind în seria. E bine, Rolaca, acela era el. Și Brăie? Asociatul lui. Un băiat fermecător, se pare. Era foarte legație. Domnul Rolac, avea avere? Da, da, familia lui e foarte bogată. Mm -hmm. Domnule Logram. Dar ce s-a întâmplat, Matiu? Puteți să veniți o clipă, aș vrea să vă arăt ceva. Da, îmi permite, doamne Vijoas? Da, vă mă rog, doamne Ce este? Iar ce s-a găsit pe măsuța din fața canapelei. Ce anume Batiste, batiste de hârtie făcute ghem. Sunt umede. Cineva s-a servit de ele pentru a șterge ceva. Da, probabil. Vreun lichid incolor și fără miros. Dar asta nu-i tot. Priviți acolo, jos. În fața canatelei aici. Pudră. Am cercetat-o cu lupa. N-a apucat să se acopere de praf. Probabil s-a răspândit de curând pe covor. Da. Da. O femeie, o femeie care probabil că a plâns mult și a șters pe urmă ochii cu batiste de hârtie. Da, e foarte posibil. Lacrimile n-au nici miros, nici culoare. Era foarte enervată când a aplicat, Pudriela a căzut. Ai putea determina marca pudrei? Nu, o trimit la laborator. Dar după culoare, după natura granulației și a parfumului, cred că este vorba de o pudră obișnuită pe care ți-o poți procura oriunde. Bine, cere totuși o analiză la laborator. Până atunci, da, da. Da, da, Aș vrea să vă pun o întrebare cam delicată. Domnul Rolac se înțelegea bine cu soția. Perfect. Formeau un cuplu excelent. De altfel, ați văzut și dumneavoastră ce stare era sărmană Odet. Moartea lui Michel înseamnă pentru ea o tragedie. Nu, am impresia că n-ați înțeles sensul întrebării mele. Domnul Rolac. Era un soț credincios? Nu am niciun motiv să mă îndoiesc. Domnule Vijoan, să vorbim deschis. Am motive să cred că o femeie a venit aici în seara crimei. O femeie care nu era doamna Rolac. Domnule comisar, insultați memoria unui mort. Niciodată Michel n-a fi primit o femeie sub acoperișul conjugal. De ce nu? Sunt lucruri care nu se fac. Și cum cu îngădința dumneavoastră, mă duc să văd dacă doamna Rolac n-are nevoie de mine. La revedere, doamnului comisar! Da, da, da, da, da. A plecat ca a îngrăbit. Așa, dintr-o dată. Am găsit pe masă niște registre contabile. Da, ce Matiu? Da, vă interesează, domnule? Uh, sunt dosarele pe care le adosese de la birou acasă. Da. le lui urten când vine, să le da. Am înțeles. Da, și nu uitat de laborator, Matiu. Îndată ce obțineți obții rezultatul în privința fundului de un telefon. Nicio grijă, domnule Leogram. De. Să deschid Da, pe Da, parte da, urten. e urten sigur. <coughs> urten cum te-ai descurcat cu vecinii? I-am trezit pe toți. Să vă spun drept, nu prea e rău încântați. Nimeni n-a văzut și n-a auzit nimic. Glădirile astea luxoase sunt lipsite complet de rezonanță. Dar dumneavoastră ați găsit ceva? Da. Rolac a fost ucis cu propriul pistol de către o persoană care îl cunoștea bine. Probabil o femeie. Mm -hmm. Trebuie să obținem informații cât mai multe despre el, despre relațiile și obiceiurile sale. Asociatul lui o să ne poată da poate unul indicații invitați l pentru mine dimineața la prima oră. Vorbi și cu notarul. Da. Aș vrea să știu cine este moștenitor. În ordine. Pe doamna Rolaco m-ai interogat. Nu, acum nu, cred că doarme. Doarme? Sau se preface? Ce-ți veni, urte. Nu-mi place femeia asta. Lacrimile ei de aur nu prea m-au convins. Adică, ce-ai vrea, dragul meu? S-a întors acasă și a găsit soțul asasinat. Crezi că nu e motiv să faci o criză de nervi? Nu. a atât. Ne oprim aici. Ne vedemo ne diminanza la commissaria. Comisarul -a sosit? Încă nu, dar nu sunt la care obișnuiește să vină. Merge? Sunt distrus. Am stat în picioare aproape toată noaptea. Cu afacerea Rolac? Mhm. Uh -huh. da, apropo, am primit un telefon de la un ziarist care vroia noutăți. Și? C am spus să revină mai târziu. Bine ai făcut. Mai că nu știu ce o să le spunem. Salut, băieți! Salut, Salut domnule, domnule comisar! comisar. Nimic nouă Nimic, nimic. Vin de la notarul lui Rolac. Ghiciți cine-l moștenește. Nevastă s presupă... Întocmai, ea este legatar universal. Frumușică sumă. Moartea bărbatului e o afacere bună pentru ea. <gătă -i> Ascultă, băiete, iar începi? Hm? Vreo veste de la laborator? Încă nu. A telefonat substitutul, vă rog să treceți pe la el. Vrea să-l puneți la curent cu desfăciorarea închetei. Aaa, ah, încep necazurile. Mă rog, o să vedem. Alo? Bine, a, da. Da, eu, comisarul Legran. Bine, dați i drumul, dați i drumul. A venit Brăie, asociatului Rolac. Mă duc să-l aduc. Da, foarte bine. E, Ordan, dumea tare Da. Rolac. Da, intrăm. Bună seara, Las loc. Salut. Luați loc, domnule Brăie. Vă mulțumesc. Sunt însărcinat cu anchetarea morții domnului Rolac. În legătură cu aceasta v-am rugat să veniți. Domnule comisar, din păcate, nu știu nimic. Am aflat vestea din aur la radio. În criminalistică, o anchetă nu se sprijină exclusiv pe fapte materiale precise. Da. Cred, cred. Pentru a înțelege moartea domnului Rolac, trebuie să aflu cine era, cum trăia. Ați fost asociatul, da, prietenul lui, da. pot să spun. Sunteți probabil una din persoanele care îl cunoașteți cel mai bine. În cazul ăsta sunt alți de dumneavoastră, domnule comisar. De când îl cunoașteți? Am fost colegi de liceu acum 30 de ani. N-ați rupt niciodată legătura? Ba da. La timp de câțiva ani. Găsisem un post în provincie. Apoi, într-o zi, sunt de atunci 3 sau 4 ani, ne-am reîntâlnit întâmplător la niște prieteni comuni. Da. Michel mi-a spus că afacerile sale luau amploare, că era în căutarea cuiva care să-l ajute și mi-a propus să lucrez cu el. Și ați primit? Da, imediat. Eram încântat că le regăsisem și cred că și el era mulțumit. Nu știu, grozitor. Îngrozitor, nu pot să cred că nu este în viață. Și când mă gândesc că am vorbit cu el aseară. Aseară? Da. L-ați văzut seară? Nu, i-am telefonat. O clipă, o clipă, domnule Brăie. Ceea ce spuneți este important. Ar putea să ne ajute să stabilim ora crimei. Da. Vă rog, explicați-ne exact. Da, da, da, da, nu e prea complicat. Da. Uh, aseară am fost la Liun. Trebuia să mă întâlnesc cu unul dintre furnizorii noștri. Da? Era ceva important și Michel mă rugase să-i telefonesc ca să-l țin la curent. Aveam de gând să-l sun de la mine, data ce voi ajunge la Paris, dar trecând pe Fontainebleau, mi-am dat seama că era târziu și m-am oprit să cinez. I-am telefonat de acolo, de la restaurant. Cât era ceasul? Cât... în jur de 11. Deci, domnul Rolac a fost ucis după ora 23. Poftim. Asta este informație importantă. Foarte importantă. Acum că a murit, ce se va întâmpla cu, cu afacerile dumneavoastră? Nu știu nicio, domnule comisar. Depinde de ce o să hotărască soția lui. Totuși aveți și dumneavoastră un cuvânt, nu? Erați doar asociatul domnului Rolac. E adevărat, dar un asociat în minoritate. Cum în minoritate? Știți când am început să lucrăm împreună? Michel mi-a propus să-mi vând o parte din acțiuni, dar n-am avut posibilitatea să le cumpăr. Atunci am hotărât împreună ca el să-mi cedeze anual un număr de acțiuni pe care eu să-i le plătesc din partea de beneficiu ce-mi revenea. Și așa a fost? Da. Am cumpărat de la el 30% din acțiuni, așa că Odette va avea 70% din acțiuni. Mm -hmm, 70%? Da. Și deci ea va fi cea care va hotără? După dispariția asociatului dumneavoastră, sunteți singurul în măsură să cunoașteți mersul întreprinderii. Oarecum... oarecum Cu siguranță că doamna Ronac vă va încredința conducerea acesteia. Nu, nu, nu, nu, nu se știe. Sectoarele noastre de activitate erau complet diferite. Cum adică? Michel se ocupa de serviciul comercial, de vânzări, de publicitate. Eu aveam problemele administrative și de contabilitate. Niciunul nu se amesteca în treburile celuilalt, și Abar am de chestiunile comerciale înțeleg, înțeleg. Nu m-ar mira ca Odet Profitând de această lacuna mea Să mă îndepărteze De ce ar face-o? Nu știu, am, am impresia că Nu mă prea are la inimă Nu, pe față nu mi-a arătată niciodată Ieși am adesea toți trei Uneori cinam la ei Totuși din clipa când ne-am cunoscut Am simțit că Nu trește față de mine o antipatie instinctivă Cum așa? Fără motiv. Știți, simpatia și antipatia nu vin la comandă. <laughs> Nevestele sunt întotdeauna geloase pe prietenii din copilăria ai soților lor. Au, au prea multe secrete pe care ele nu le cunosc. Mm. <laughs> <laughs> și apoi... Nicolae. Și apoi... Este, să zicem, foarte interesată. Mm? Ar fi preferat, fără îndoiala, ca Michel să rămână unicul stăpân al întreprinderii sale și întotdeauna l-a dezaprobat că mi-a dat și mie o parte. După părerea ei, cele 30% din acțiuni constituie un cadou și cred că îmi poartă pică pentru banii pe care-i câștii. Oricum am o mașină sport care a costat destul de mult, am cumpărat de curând o proprietate în sud. Toate astea le privește ca și când le-a și furat lui Michel și ei în același timp. Da. Fiindcă tot vorbim de doamna Rolac, da. aș vrea să vă întreb ceva. Vă rog, domnule comisar. Soțul ei se înțelegea bine cu ea. Întrebarea dumneavoastră este foarte jenantă, domnule comisar. Domnule Brăie, țin să vă reamintesc că e vorba de închetarea unei crime și că trebuie să cunoaștem totul în legătură cu viața domnului Rolac. Da, înțeleg, da. E bine Știți, Michel nu mi-a spus niciodată nimic Dar există lucruri care se simt Cred că de nu era femeie pe care și-ar fi dorit-o Nu-i lega nimic Doi străini Trăiau sub același acoperiș fără să se cunoască Atunci, de ce s-a căsătorit cu ea? Căsătorie de conveniență, se mai fac și acum Căsătorie de conveniență onșela domnule la dumneavoastră este un răspuns, domnule Brăie. Avea vreo... cum se spun, vreo legătură? Vreo... O mai degrabă aventuri. Mm -hmm. Din când în când, dispărea sâmbăta și duminica. Dispărea? Da, dar dispărea. Sau când soția lui ieșea în oraș, <laughs> El aducea un dosar de la birou și refuza să o însoțească, sub pretext că are ceva urgent de făcut. Și crea astfel câteva ore de libertate. Doamna Rolac știa? Nu, că da. Am impresia că între ei se stabilise un fel de acord tacit. Ea nu vroia să divorțeze, și de vreme ce nu o scandaluri, se prefacea că nu știe. Așa, să zicem. Domnul Rolac da. a primit aseară vizita unei femei. Trebuie să-i cunosc numele. Numai dumneavoastră puteți să-mi il dați. Michel nu-mi făcea confirmație. Prieten intimi. vă vedeți în fiecare zi. Ați surprins, poate, o conversație. Sau... Domnule comisar, indiscreția are și alimite. limite. Femeia aceasta. E probabil o Da Trebuie să ne ajutați Trebuie să ne spuneți tot ce știți în legătură cu dânsa Vă dați seama Nu. înțeleg Domnule comisar Acum Acum două zile În birou meu Cineva i-a făcut o comunicare telefonică N-a rostit decât câteva cuvinte Ce cuvinte? O să te chem mai târziu, Evlin Evlin? Da Ați spus Evlin? Și pe urmă? Nu, asta a fost tot Apoi a pus receptorul în furcă, mi-a zâmbit stângenit și mi-a spus să Nu pot să o fac să înțeleagă că totul s-a sfârșit O să te chem mai târziu, Evlin Exact Numele de familie? nu îl cunosc pe cuvânt de onoare Da, da, destul de prost E... O să mă descurc. E bine, domnule Brăie, nu-mi rămâne decât să vă mulțumesc. Domnule Comisar, să știți că nu sunt prea mândră de rolul pe care m-ați silit în joc. dar sper însă că va fi de folos ceea ce v-am spus. Da. La revedere, domnilor! Da, vedere. La revedere, domnule Brăie! Vedeți, domnule Comisar? Vedeți că nu m-am înșelat? Frumoasă comedie ne-a jucat vădva seară. Da, da. Da, da, da, de acord, de acord, dar puțin în pas. Acum de doamna Rolac. Nu ea mă interesează. Treba? Vino puțin! Urcăm! Domnule comisar, îți amintești de soții Vijoa? Da. Prietenii doamnei Rolac care au venit azi noapte în timp ce eram la ea. Da. m schimbat, domnule comisar. Da. Uite, hai să duce o invitație doamnei Vijoa, da. doamnei Evelyn Vijoa. Am înțeles? Pentru ce oră? Imediat! Iau da. o cu dumneata și întoarce-te repede! Repede! sufleiam adus. I-am i-am adus cum? I-am adus pe cine? Pe soții Vijoiu. Cum soții Vijoiu? ți-am spus să nu o aduci decât pe ea! Da, știu, dar a vrut să vină și ea. Ah, se complică treaba. Urtan, da. uh, vestine de vorbă pe soții. Eu, ce să i spun? descurcă-te, băiete. Da. da. Da, Bună ziua, domnule Comisar. Da. Bună ziua, bună ziua, domnule. Da. Inspectorul Urten o să înregistreze depoziția dumneavoastră. Vom sta de vorbă numai de cât. Bine, da. Pe aici pe da. Lați loc, doamnă Mulțumesc. Nu, Nu, nu, nu, nu, în fotori, vă rog, Las loc în fotoli. Mulțumesc Presupun că vă pentru ce v-am rugat să veniți Eu? Nu, deloc chiar Adevărat? Îl cunoșteați bine pe domnul Rolac Firește Când l-ați văzut ultima oară? Am masa la ei săptămâna trecută? Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, asta v-am întrebat, doamnă. Când l-ați văzut pe domnul Rolac singur... Nu, nu înțeleg ce vreți să spuneți. Ba da, ba da, înțelegeți foarte bine. Știți, poliția e bine informată. Dar vă asigur sigur că... Doamnă, poate nu știți că în justiție mărturia falsă se pedepsește cu 5 până la 10 ani închisoare. Oh, doamne. Așa. Codul penal, articolul 361. Și acum repet întrebarea. Când l-ați văzut ultima oară pe domnul Rolac? Nicolae, Ce ieri? Ieri? Nu l-ați văzut? Nu. Vă implor, domnule comisar. Dacă ar afla soțul meu, nu o să spuneți nimic. Nu, nu, nu. nu, nu. Secretul profesional o crotește declarațiile dumneavoastră, doamnă. Când ați devenit amanta domnului Rolac? Sporturile de iarnă, acum șase luni La sporturile de iarnă Da, soțul meu trebuia să vină și el Dar a fost reținut la Paris Bolnavici, atunci, O deța și atunci Într-o zi Unde va afla La mine acasă Toată seara? Uh, da N-ați loc deloc în oraș? Fi Fiți atentă, pot verifica uh, bă, Da, soțul meu stătea la televizor Era, Era o emisiune care nu mă interesa. Atunci am ieșit să fac o mică plimbare Bun, pe la ce oră? Aproximativ 10 și jumătate Unde v-ați dus? Să cumpăr o carte La 10 și jumătate? Toate librăriile sunt închise? Nu și cele de pe Jean-Zélie E departe de dumneavoastră Dar mi-am luat mașina Da, bun, cât a stat la librărie? Nu știu, poate o oră O oră? Ca să cumpărați o carte Am răsvoit și niște reviste Și ce ați făcut pe urmă? M-am întors acasă Direct? Da Bun, bun să recapitulăm. O oră plus dus și întors, asta face cam o oră și jumătate. V-ați înapoiat acasă către miezul nopții. Da, da, cam așa. E, eu, doamnă, nu vreau decât să vă cred. Dar toate astea vor trebui dovedite. Credeți cumva că cineva a observat prezența dumneavoastră în librărie? Nu cred... Mira lume multă. Ați întâlnit persoane cunoscute? Nu. E, asta e regretabil. În sfârșit, casierita o să-și aducă precis aminte de dumneavoastră. Oh, m-ar surprinde. Știți, n-am cumpărat nimic. O oră întreagă ați cărți și reviste și n-ați cumpărat nimic. Nu, nu mi-a plăcut nimic. Bun. De fapt, lipsit de acasă între 10 și jumătate și miezul nopții și sunteți incapabilă să dovediți ce a spus. Da, da, v-am spus. Da, eu, dar eu nu vă cred, doamnă Vijoa. În realitate, a spus la Michel Rolac, la amantul dumneavoastră. Nu, nu e adevărat. Ce este? Ce este dragă? Ce s-a întâmplat să se mai facă bărbatul? E ca un leu în cușcă, Vrea neapărat să vină lângă nebașta lui. Dacă vrea, doamnă. Nu vreau, nu vreau să știu. dar să fie. Urge închide ușa, domnule. domnule. Vreau să rămân cu soția Nu, pleacă, pierde, rog, Pier, pleacă. Da, griștește te nu lupți, oh, oh, pierde-te. dacă domnule, ai. domnule. Tiu, știu, știu e Ce Ce? Ce ai spus? Știu. Michel și cu de. Tine... știu de. la de. la de când te-ai întors de la sporturile de iarnă. Pier, nu e putință. Dar cum ai aflat Ma M-a prevenit cineva. Întâi n-am vrut să cred, apoi într-o zi te-am urmărit. Și nu mi-ai spus nimic. Nu, Evelyn, nu ți-am spus nimic. Știam că asta nu se dureze și că într-o zi să te oh, Pierre, o să te-ntorci la mine. O, Pier, iartă-mă! Nu să se mai întâmple niciodată, ți-o jur. Evelyn... Fiindcă sunteți la curent cu această aventură, domnule Vijoa, o să putem sta de vorbă împreună oh. despre felul în care soția dumneavoastră și-a petrecut timpul aseară după zece și jumătate și miezul nopții. Aseară? Aseară. E, aseară a stat acasă cu mine, ne-a ne la televizor. E deprisos să mai mințiți. Doamna Vijoa a mărturisit că a ieșit în oraș timp de o oră și jumătate Ce încercați să insinuați? Nu insinuez nimic, Discut niște fapte precise Soția dumneavoastră a fost amanta domnului Rolac oh. și nu are niciun alibi pentru ora la care a fost săvârșită crima Știu de asemenea că Rolac avea intenția să pună capăt acestei legături Mai știu că seara a primit vizita unei femei și că această femeie a plâns mult Domnule comisar, vă interzic. Nu aveți ce să-mi interziceți, aseară soția dumneavoastră a fost la el Nu no. Domnul Rolaca a anunțat-o care de când se rupă această legătură, când a înțeles că hotărârea lui este nestrămutată, a hotărât să se răzbune. Nu. Știa unde ținea pistolul! Terminat o dată, nu-i adevărat! Pier, nu m-a lăsat, pierdut. Sunt rom. aici, sunt aici, nu te necăriși! Liniștește-te, Evlin, haide, haide, Nu, nu, mai, nu, mai plânge, nu mai Ce mai, mai este, ce haide, ce s-a întâmplat? Spune. -mi. a sosit raportul de la laborator. Ah, în sfârșit, de încoace. Poziție. Așa. Analiza batistilor de hârtie a dovedit lipsa totală a clorului de sodiu. Da. Ei, ei, Doamne. Lichidul cu care erau bibate era așa, dar a nici de cum lacrimi. Ah, Dumnezeule. Atunci totul n-a fost decât un scenariu. Așa mi se pare și mie. Mhm. Mm și asta scoate din culpă pe frumoasa doamnă Rijuă. Sunteți sigur, domnule comisar? La urmă-urmi mai ea a această scenare și... Nu prea văd ce interes ar fi avut. Și apoi ca să montez o treabă ca asta trebuie cap, dragul meu, cât despre așa ceva, doamna vijoa. Bine. Nu-mi rămâne decât să-i cer scuze. Ce să fac? Nu mai plângeți, nu mai plângeți. Am aflat chiar acum un fapt nou care anulează tot ceea ce am afirmat mai înainte. Da. Pot să înțeleg că renunțați la stupida dumneavoastră acuzație? Da. Doamnă, vă cer scuze. Oh. Asta. Atunci, pot să plic. Da, sigur, vă rog. Hai. Hai. Hai, din O clipă, domnule Vijoa. Aș vrea să vă mai pun câteva întrebări. Mie? Da. E neapărat necesar, domnule comisar. Așoția mea trebuie să se odihnească. O, oh, da, mi-închipui că groaznic. Aș prefera să mă întorc imediat acasă. Ai ceva împotrivă nu, nu, nu, nu, deloc, e blind. Du-te. Du La revedere, drământul. Vă ascult, domnule comisar. <laughs> <laughs> Nu mă întrebați ce faptă anume dezvinovățește pe doamna Vijoa? Nu mă interesează, domnule comisar, nu doriți decât un lucru. Să nu mai aud vorbind se despre toate astea și să uit răul pe care mi l a făcut. Domnule Vijoa, ucigașul a lăsat în urma lui unele indicii menite să ne îndrepte pe o pistă falsă. Cineva ținea neapărat să ne convingă că omorul a fost săvârșit de o femeie. Dar de aici, până la conchide că asasinul este un bărbat, nu-i decât un pas. Feriți-vă de concluzii pripite, domnule comisar. Vă stați seama din aur, că de multe ori sunt falsuri. Tocmai de aceea mă mulțumesc să emit acum o simplă ipoteză. Asasinul e un bărbat. Să admitem, asta doar o clipă. Ce mobil anume l am împins să-l pe domnul Rolac Am mărturisesc asemenea probleme, îmi sunt cu totul străin Bine, o să vă spun îndată Gelozia, domnule Vijoa uh -huh. Uh -huh. Gelozia, un bărbat gelos e în stare de orice Un bărbat gelos? Un bărbat gelos Da, da, da, aluzie e clară Ei bine, vă înșelați pentru a doua oară Sunt gelos, e adevărat dar nu chiar până la ucide un om, un om care pe deasupra mirea și prieten. Oh, oh, oh, un prieten care evaluase soția. Suntem jos, josnic. Aș vrea să mi-explicați ceva. Ați știut de această legătură încă de la început. Și totuși timp de șase luni n-a spus nimic. Ați închis ochii în ciuda geloziei. Ciudat. Nu puteți înțelege. Da, dar putem încerca, domnule Nicolae. YouTube channel. Michel Rolac. N-a fost primul la accident în viața soției mele. Și în celelalte situații? Și atunci m-am prefăcut că nu știu nimic. Ați văzut-o pe soția mea, tânără, impulsivă, cochetă? Da. Eu sunt cu 25 de ani mai în vârstă decât ea. Ce puteam face? Să o închid în cameră ei? Să joc rolul bărbatului jignit? Asta ar fi îndepărtată de mine și mai mult Nu puteam decât să aștept Nu v-a fost niciodată teamă că o să vă părăsească a, Sigur sigur că da Mi-a fost foarte teamă Dar vedeți Tocmai fiindcă am 25 de ani mai mult decât ea Reprezint în ochii ei uh, Siguranța Un fel de fericire calmă La care ține realitate Și pe care unii Ca Michel Rolac nu i-o putea oferi anțeleg, anțeleg. Atunci am așteptat Aș fi făcut orice pentru a nu mă despărți de femeia pe care o iubesc. Aș fi făcut orice. Chiar și o crimă. Nu m-am înșelat. Văd că nu puteți înțelege. Presupun că o să mă arestați. Pentru moment nu vă pot reține, dar vă cer să nu plecați din Paris fără aprobarea mea. Bine. Nu-l voi părăsi. Așa. Domnule comisar, Martin... Vă de pentru meseria pe care o faceți. Săracul. Mi-e milă de el. Nu mai spune urte. De fi sentimental. Trebuie să recunoașteți că nu i-a fost ușor să ne facă astfel de mărturisi. Și-a oh, oh, oh. pledat bine cauza. Uh -huh. Ne-a ținut un discurs frumos, emoționant. Îți făcea impresia că a scuți un avocat de la curtea cu comisar. Pe mine însă nu m-a convins. Credeți că el l-a ucis pe Rolax? S-ar putea. S-ar putea, dragă breval. Și toată înșenarea aceea ca să ne facă să credem că e vorba de o femeie. Tocmai de asta îl cred că e vinovat. La început, lucrurile s au petrecut probabil așa cum le-a descris el. Se gândea că soția lui se va întoarce. Dar când a văzut că legătura dăinuie de șase luni, a înțeles că nu mai era vorba de o mică aventură, fără urmări și că faimoasa fericire calmă, era gata să se destrame. Atunci a hotărât să se răspară. Exact! S-a răzbunat în același timp perivalul său și pe soția infidelă care îi distrugea viața. A profitat că soția s-a ieșit aseară și s-a dus la Rolac L-a omorât și a titluit indicii care trebuiau să ne conducă în mod infailibil La amanta lui Michel Rolac La propria ei soție Dar atunci, domnule comisar, de ce nu l-ați arestat? N-am dovezi, dragul meu, încă nu! În orice caz pot fi sigur că le voi găsi uh, Da, sigur, trebuie să mă duc să vorbesc cu substitutul Urte, dă-o pregătește hârtia pentru parchet. O să o după amiază. Am înțeles, domnule comisar. Are la Are domnule S-a descurcat bine șeful. Da. Dar ce te-ai Ai o mutră? Vrei să spun părerea mea? Am impresia că se înșeală cu l pe Vijoa. Sunt convins că tipul a fost sincer. Dar șeful era hotărât să nu-l creadă. De ce? Se simțea prost că greșise în privința nevestei. Și atunci îi trebuia numai decât un alt suspect. Teoria lui însă e ca un șvaițăr ciuruit de găuri. Dâra de pudră găsită pe covor, de exemplu. De unde venea? Pe cum, asta făcea parte din înșenare, ca și batistă. Înșenare, și... <laughs> Înșenarea asta faimoasă. Au încercat să ne facă să credem că omorul a fost săvârșit de o femeie? Deci, asasinul este un bărbat. Ei bine, eu nu sunt de acord. Asasinul poate tot atât de bine să fie o femeie care știa că Evlin era amanta lui Rolac și care vroia să o pună sub acuzare. Ascultă, bătrâne, șeful conduce el însuși ancheta, nu e așa? Atunci, lasă să se descurci. E târziu, vii să mâncăm ceva? Nu. Du-te singur. Vreau să vorbesc eu cu Vijoa. Acum? De ce? Abia a plecat. Când soția lui Vijoa l-a întrebat de unde a aflat că era amanta lui Rolac, el a răspuns, m-a prevenit cineva. Aș vrea să știu cine e acel cineva. Știi, Hurtan, n-aș vrea să-ți sfaturi, dar riși să nu-i placă șefului ce faci. De asta și vreau să acționez înainte de întoarcerea lui. N-aș vrea să-mi iau luați în nume de rău, domnule Hurtan, că primesc în camera mea, dar... După cele ce s-au întâmplat, cred că nu voi mai putea intra niciodată în salon. Și acum am în fața ochilor imaginea soțului meu așezat acolo în fotoliu cu ochii deschiși. Mă obsedează. Nu da, înțeleg, doamnă. Cu ce vă pot fi de folos, domnule Urte? Doamnă, aș vrea să vă pun câteva întrebări. Vă ascult. Nu doresc decât să vă ajut, vă dați -a. Doamnă, ce marcă de pudră folosiți? De pudră? Da, de pudră. Da, am chiar aici o cutie, puteți să vă uitați la ea. <laughs> eram sigur. Nu o să vă mirați, probabil, dacă o să vă spun că pudra răspândită pe covor lângă trupul soțului dumneavoastră are aceeași marcă. Nu sunt singura femeie din Paris care folosește pudră. Asta. În meseria noastră, doamnă, nu prea dăm crezare coincidențelor. Știți, Ancheta e avansată. Am aflat până acum destule lucruri. Ce anume? Că, de pildă, soțul dumneavoastră vă înșela. Domnule Ortega? Mm, nu știați? Presupun că după moartea bietului meu soț, trebuie să mă aștept să văd toată viața noastră intimă dată în bineagă. Domnule, tot ce se poate. E bine, domnule, din nenorocire e adevărat. Oricât de penibilă mi-ar fi această mărturisire... Trebuie să recunosc că bietul Michel a avut câteva aventuri, dar vă asigur că asta nu are nicio legătură cu moartea lui. Asta o să judecăm noi. Și cum ați aflat de infidelitățile domnului Rolac? Soțul meu era un om loial, domnule. Nu mi-a ascuns niciodată adevărul. Da. Știa că-l iubesc când de ajuns pentru a ierta greșeli cărora nu le acorda nicio importanță. Adevărat? Informați-vă. Veți vedea că n-a fost vorba decât de niște capricii trecătoare În timpul unei călătorii în provincie sau al unor întâlniri întâmplătoare Clipe de plăcere fără ecoc Așadar, dacă înțeleg bine, i-ați iertat aceste aventuri domnului Rolac Socotindu-le lipsite de importanță Da, dacă vreți, așa e Dar o legătură serioasă, ați fi tolerat-o? Nu, sigur că nu dar, spuneți-mi, toate astea au vreo legătură cu ancheta dumneavoastră? Ce atitudine ați adoptat când ați descoperit că soțul dumneavoastră era amantul doamnei Vijoa? Evelyn, sunteți nebun, n-a fost niciodată amanta lui Michel. Doamnă, de ce jucați teatru? Erați la curent cu această legătură încă de la începuturile ei. Nu-i adevărat, nu știu cine v-a spus asta. Domnul dar... Vijoa! Pierre. Mă așteptam la mai multă discreție din partea unui om care se pretinde priet. De îndată ce v-ați întors de la sporturile de iarnă acum șase luni, l-ați aici la dumneavoastră? I-ați spus atunci că soția lui a devenit amanta domnului Rolac în timpul cât au stat la munte. Este exact? Continuați. I-ați spus domnului Vijoac că această legătură nu poate dura, că nu o acceptați, că sunteți gata să adoptați măsuri extreme, să divorțați chiar la nevoie. I-aș cerut să-i interzică soției lui să-l mai vadă pe domnul Rolac. Da, e adevărat. I-am spus să supravegheze pe Evlin pe această livă prostuță și plină de pretenții, care s-ar runca de gâtul bărbatului meu. Da, da, avea obiceiul ăsta. Nu era prima oară când încerca să se ducă pe unul din prietenilor, dar chiar pe bărbatul meu, nu. Asta nu puteam să accept. Și totuși ați acceptat, timp de șase luni. În ciuda amenințărilor dumneavoastră, n-ați spus nimic, n-ați făcut nimic. De ce n-ați divorțat? O oh, lucru, nu vei fi cruțată. Soțul meu a murit, domnule, a murit. Înțelegeți ce înseamnă asta? Nu mai este. Iar eu am rămas singură, înțelegeți? Singură. Atunci la ce bun să mai răscolim tot noroiul ăsta? La ce bun? Aș vrea atât de mult să uit. N-ați răspuns încă la întrebarea mea. De ce n-ați divorțat? Ah, oare nu înțelegeți chiar nimic? Nu o... nu o evlin vijua, mi-ar fi putut smulge bărbatul. Da, asta ar fi o explicație. La trei vorbind, cred că nu v-ați gândit niciodată serios să vă despărțiți de domnul Rolac. Din pricina averii sale. Domnule Orta, faptul că sunteți de la poliție nu vă îndreptățește să mă insultați. Stați puțin, doamnă Rolac. Să privim lucrurile în față. Dacă ați fi divorțat, ați fi pierdut averea soțului, bineînțeles... V-ar fi acordat o pensie apreciabilă, dar asta nu era de ajuns. Ceea ce dorea, de fapt, era totalitatea bunurilor sale. Iată de ce nu puteți divorța, de ce i-ați iertat cu atâta generozitate toate scapadele. Ajunge, domnule, vă rog să ieșiți imediat. Vreți să mă lăsați să vorbesc, doamnă? Cu Evrim Vijoa era altceva. O legătură care dura de șase luni începea să fie un lucru serios. Vă stemut că ca soțul să nu vă părăsească, să nu vă lase fără averea pe care o și considerați că aparținându-vă. Averea pe care o moșteniți acum, după ce a murit. Trebuie să înțeleg că mă acuzați de uciderea soțului meu? cu telefonați? Avocatului meu. Da? Doamnă, asta înseamnă aproape o mărturisire. Nu vă înțeleg jocul, domnule. Unde ați fost seară între 11 și miezul nopții? V-am mai spus la cinematograf cu sora mea. Unde? Aproape de plazul Prin urmare, nu departe de casa no, dumneavoastră. Am ales filmul, nu sala. A stat tot timpul cu sora dumneavoastră? Da. Vă previn, alibiul dumneavoastră va fi verificat cu grijă. Sunteți sigură că sora dumneavoastră nu v-a părăsit nicio clipă toată seara? Mm. Ei bine, doamnă? Am ajuns cam târziu la ultima reprezentație. Era lume mult, Aha. Dar... Ați avut locuri separate? Da. Nu erați pe același rând. Nu. Cine dintre dumneavoastră era mai aproape de ecran? Sora mea. Cu alte cuvinte, ați fi putut pleca din sală fără ca ea să vă vadă, să lipsiți o bucată de vreme și să vă întoarceți cu câteva minute înainte mm. de sfârșitul filmului. De data asta, domnule, mergeți prea departe. Puțin îmi pasă dacă luați asta drept o mărturisire. Doamnă! Alo? Aș vrea să vorbesc cu maestrul Sivri, vă rog. Alo? Nu, nu, ofițerul de poliție Breval. Nu, n-a sosit încă. Știu, dar... Așteptați, o clipă, vă rog, mi se pare că vine. Uh, bună dimineața, domnule comisar. Mm. Tocmai vorbeam cu domnul Broie. Ar vrea să i înapoi dosarele pe care le-am găsit la ca a una de mai mult. David, milă. mi Alo? Uh, Da, nu, nu. Nu mai avem nevoie de ele. Uh, aș prefera să veniți dumneavoastră să le luați. Da, da, da, da, da, da. Ați semnat și un bon de primire. Veniți imediat, bun, bun, bun, vă aștept. Pentru orice eventualitate am verificat cine ne-ați spus și totul este exact. Așa? A, -a fost într-adevăr la seară la Lyon. A treia oară de la începutul anului se ducea la același furnizor pentru că chestiuni legate de amânarea unor scadențe. Bun, și telefonul pe care l-a dat lui Rolac? Da. Ai verificat-o la Da. Patronul bistroului de pe șoseaua unde bruie a luat masa mi-a confirmat că a cerut un fir să cheme Parisul. Era 11 și 10 minute. Bun, bun, bun. bun. Uh, urcăm aici? Nu, uh, e plecat. Da, bine. A pregătit cărtia? Nu cred, n-a avut Aie, asta azi. e acum trimite la mine dată ce sosește, Am hai mm -hmm. Mm -hmm. Alo? La telefon comisarul Legrand Da știți cumva dacă medicul legist A terminat autopsia lui Rolac? Da Raportul e pe drum? Bine, bine, bine, mulțumesc Intră. A -a, a -a, iată te. Asta nu trebuie treabă serioasă, urtan. Ți-am spus să pregătești hirtia. Am fost la doamna Rolac. La doamna Rolac? Da. Ascultă, băiete. Știu că nu o opreai la inimă, dar e să nu e un motiv, voi să vă explic. Nu are niciun alibi. E și Nici nu are. De acord? Dar ea a încercat să-și confecționeze unul. E insuficient să o acuzi. Nu este deloc suficient. Mai e ceva. Pudra găsită pe covor este aceeași cu pudra ei. Ce dovedește asta? Ucigașul nu avea decât să ia pudră din baie s-o împrăște lângă cadavru ca să-și întărească în scenă comisar, mai e și altceva E ce mai e? Poate lucrul cel mai important Ia să auzim Doamna Rolac avea un mobil pentru a-și ucide sosul E, e, e, e, ia-te uită, care anume? Cunoștea legătura lui cu Evlin Vijoa Da? De unde știi? Ea este aceea care i-a spus lui Vijoa că soția lui e amanta lui Rolac De ce înseamnă toată povestea asta? nu ne-a spus cine-l informație. Da, dar mi-a spus mie. M-am dus să-l întreb. Când? La ora mesei. E bine? Bravo. Bravo. Te felicit, dragul meu. Te-ai dus să interogezi martorii fără știrea mea? Dar, nu comisar, vreau... Și pe deasupra, fără să-mi cere aprobarea. Aș vrea să știu, totuși, cine conduce ancheta. Dumneata sau eu? Vrei poate să-mi iei locul? Asta nu-mi place deloc. te de Deloc! Dacă merge tot așa. Intră. Bună ziua, domnilor. Ah, da. Numea ta ele, Domnule Vroe? Da, da. Hai venit de repede! repere. Poftiți. Ce vreți, domnule Comisar? Am o mașină bună, conduc excelent. Da. Și pe urmă am mare nevoie de aceste hârtii... Da, da, da, da, da. sigur, o să vi le dăm. Euh. Poftiți. Da regatește un bol de descărcare și roagă pe domnul Brăiuie să-l semneze. Apoi de i nota de sequestru numărul 4. Da, am înțeles. Poftim acest pic, domnule, comisar. Acum l-am primit. Păi, domnule, Ah, raportul legistului, în sfârșit. Așa. Două gloanțe de pistol de calibru 7.65, moarte fulgerătoare, mă rog, toate astea le știm. Ia te uită. Ia te uită. Ascultă aici, Urten. Da. Moartea a survenit la 90 de minute după ce victima a luat ultima masă. Ceea ce permite să se fixeze momentul decesului, ținându-se seama de informațiile obținute, la ora 22. La 22 nu se poate. Vreo a telefonat o oră mai târziu. Nu văd decât o explicație. Nu Rolac a răspuns la telefon, ci asasinul. La o oră după crimă? De ce nu? Timp util ca să-și organizeze scenarea. Preval? Da? Domnul Preval mai să aici? Da, da Roagă-l să vină în biroul meu. Da, bă, rog. E. e... Urten, ce spuneam? Dacă Preval a confundat vocea care a răspuns cu aceea lui Rolac, înseamnă că asasinul e un bărbat. Nu-ți mai rămâne decât să-i cer scuze doamnei Rolac. Hmm. Așa. În ce-l privește pe Vizioa, E, de data asta nu mai-mi scapă. Da. Aveți nevoie de mine, domnule comisar? Da, da. V-aș ruga să identificați vocea pe care ați auzit-o aseară la telefon. Era cea lui Michel. Sunt absolut sigur. O auzeam în fiecare zi de câțiva ani. Nu se putea să mă înșel. Sunteți gata să depuneți mărturie sub jurământ? Că domnul Rolac va a răspuns la telefon aseară la ora 11? Da, bineînțeles. Dar de ce mă întrebați? Pentru că la ora 11 domnul Rolac era mort. Ha, nu, Este e imposibil. De vreme ce am vorbit cu el... Azi dimineață am acceptat mărturia dumneavoastră fără discuție pentru că nu aveam niciun motiv să o pun la îndoială. Dar acum încep să-mi pun întrebări. Dar drept vorbind nimic nu dovedește că ați dat cu adevărat telefon. De la Fontainebleau se obține Parisul prin automat. Putea să formați un număr oarecare pe disc și să vă prefaceți că vorbiți cu un interlocutor imaginar Domnule comisar, vă De ce v-ați oprit la Fontainebleau? Pur și simplu, fiindcă mi-era foame De la Fontainebleau, la Paris, sunt vreo 60 de kilometri Mă să ruprinde că ați părăsit autostrada și că v-ați oprit într-un restaurant de pe șosea În loc să mai mergeți o jumătate de oră să luați masa la Paris Nu ne am pus atâtea întrebări Mi-era foame, m-am oprit De unde veneați? Dar am spus, la Lyon! Ați plecat de acolo la 17.30. Mai mult de 5 ore și jumătate ca să parcurgeți 400 de kilometri e mult? Și mai ales pentru dumneavoastră, care aveți obiceiul să conduceți repede. Da, da, da, Ne-a da, spus da, da. chiar dumneavoastră, adineori. Dar seara nu mers în voie. Sau poate din potrivă ați mers foarte repede. Ați venit direct de la Lyon la Paris, apoi ați plecat din nou la Fontainebleau. De ce să mă fi întâmplat? Ca să dați un telefon fals care trebuia să ne facă să credem că la ora 11 domnul Rolac mai era în viață. Cum? În același timp vă pregăteați un alibi. Știați că doamna Rolach era la cinematograf și că avea să se întoarcă puțin după miezul nopții. Nu i-am fi dedus că omorul fusese săvârșit între 11 și miezul nopții. Ori în acel moment, dumneavoastră, luați masă la Fontainebleau la 60 de km distanță. Domnule comisar, dacă înțeleg bine, credeți că eu l-am ucis pe Michel Într-adevăr! Sunteți nebun? Cred că l-ați ucis din pricina unui amănunt căruia pentru moment nu i-am acordat importanță. Registrele contabile ale societății dumneavoastră Pe care domnul Rolac le-a adus la el acasă aseară Dar foarte bine că Michel nu aducea dosare Decât pentru a se descotorosi de soția lui Tim de câteva ore Doamna Rolac și domnul Vijoane au spus amândoi Că asociatul dumneavoastră muncea mult, că era neobosit Numai dumneavoastră a pretins că aceste dosare Nu erau decât un alibie față de soția lui Ați spus-o în speranța că astfel nu vom acorda nicio importanță Prezenții acestor documente la domnul Rolac Fiindcă vă temeați să nu cercetăm cumva. De ce asociatul dumneavoastră se interesa deodată de probleme de contabilitate Ai urați, domnule comisar ne a spus azi dimineață că ați cumpărat de curând o proprietate în sud Da, cât privește bolidul dumneavoastră italian nou-nouț Toate astea înseamnă bani mulți Mult mai mulți decât puteați realiza numai din salariu bineînțeles, dar sunt asociat Îmi revin și mie o parte din beneficii Când nu? există Când există Ați fost ieri la Lyon pentru a cere unui furnizor să vă amâne niște scadențe. nu o simplă jenă financiară de moment nimic grav. Este a treia de scadență într-un an. Asta depășește o simplă jenă financiară. E semn că afacerile vă merg prost de câteva luni. Pentru asociatul dumneavoastră care dispunea de o importantă avere personală nu era grav. Nici pentru mine. Ba da! Dumneavoastră nu aveți bani. Când domnul Rolac v-a propus să vă vândă o parte din acțiuni, nu le-ați putut cumpăra imediat. Ați fost nevoiți să băgați în ele în fiecare an partea dumneavoastră de beneficiu Din clipa în care afacerile dumneavoastră mergeau prost Trebuia să vă rezumați numai la salariu Totuși ați continuat să faceți cheltuieli considerabile Mașină de lux, proprietate în sud Asociatul dumneavoastră s-a mirat și a pus întrebări A examinat contabilitatea care era de resortul dumneavoastră Și de care în principiu nu se ocupa A descoperit falsuri s atent la ce afirmați, domnule comisar Există legi împotriva calomniei Domnul Rolac va a să veniți la el aseară după întoarcerea de la Lion. Când ați ajuns către ora 10 la el, ați văzut registrele de contabilitate și ați înțeles că erați descoperit Asociatul dumneavoastră a fost probabil furios, văzând cât de mult i-ați încelat încrederea V-a amenințat că va depune plângere împotriva dumneavoastră Atunci vi s-a făcut frică? Știați unde-și ține pistolul? Nu e adevărat! Nu e adevărat! Nu am falsificat actele de contabilitate! N-am pus la aseară cât privește primul punct, ne putem lămuri repede. E suficient să cer brigăzii financiare să-mi trimită un expert care să verifice registrele dumneavoastră. Sunteți de acord, domnule Brăie? Domnule Comisar! Ce este? Domnule Comisar, da, e adevărat, am falsificat ceva acte de contabilitate. Așa, domnule Brăie? De și? De ce pot să risc? O amendă, un an de închisoare cu suspendare dacă judecătorul este rău. Atât de dar cu moartea lui Rolac nu am niciun amestec. N-aveți dovezi! Nu sunt atât de sigur ca dumneavoastră. Gândiți-vă și dumneavoastră, domnule comisar, că într-adevăr eu l-aș fi omorât, aș fi lăsat registrele de contabilitate pe masa din salon, le-aș fi luat cu mine! Nu! Nu puteți să le luați! Doamna Rolac știa că soțul ei le adusese. Dispariția lor ar fi fost cel mai bun în mijloc de a atrage atenția noastră asupra dumneavoastră. Și acum... Brăie, vreau să te întreb ceva da, vă rog. De unde știai că dosarele erau pe masa din salon? Eu? Păi, eu nu, nu știam, dumneavoastră mi spus. Nu, nu, Brăie! Eu n-am spus așa ceva Știai că se aflau acolo pentru că le văzusești Ai fost la Rolac aseară și l-ai omorât Domnule comisar, vreau să vă explic. Așa, așa, de acord, de acord. Chiar vreau să ne explici pe îndelete. Urten? Urten? Da, domnule comisar. Atâta, te rog, o mașină descrisă să înregistrăm depoziția domnului Breie. În data, domnule comisar. Așa. E... Vezi, braie, ai greșit subestimându-ne. Ai crezut că poți să ne înșel cu un telefon simulat. Cu batiste umede și cu puțină pudră. Dar să arunci cu praf în ochii poliției, asta să știi că nu ține! Ați ascultat Comisarul și cutia de pudră, scenariu radiofonic de Alain Frank. Distribuția a fost următoarea. Inspectorul LeGrand, Ion Marinescu. Comisarul Urten, Corado Negreanu. Odette, Simona Bondoc. Evelyn, Sanda Toma. Pierre, Marcele Breval, Valentin Plătăreanu. Doctorul, Gheorghe Oprina. Regia de studio: Crenguța Manea Regia muzicală: Timuș Alexandrescu. Regia tehnică: Inginer Tatiana Andreișic. Regia artistică: Constantin Moruzan, artiste meme.